Ana Karenina, pista 63 Unul dintre membrii comisiei făcu imprudența de a adeveri faptul. Atunci, un domn mărunțel, tânăr de tot la înfățișare, dar plin de sarcasm, începu să arate că mareșalul gubernial ar fi fost desigur încântat să facă o lare de seama asupra fondurilor și că delicatețea excesivă a membrilor comisiei lipsește pe mareșalul gubernial de această satisfacție morală. Membrii comisiei își retraseră declarația, iar Serghei Ivanovici început să demonstreze în mod logic că trebuie să se recunoască sau că sumele au fost verificate sau că nu au fost verificate și dezvoltă cu lux de amănunte această dilemă. Lui Serghei Ivanovici e răspuns un vorbitor limbut din partidul advers. Mai vorbi Sviarski, apoi iarăși domnul cel sarcastic. Discuțiile ținură mult și nu ajunsere la niciun rezultat. Pelevin îl surprinse faptul că această chestiune se dezbătea atât de mult, mai ales când Sergei Ivanovici răspunse la întrebarea lui dacă există vreo presupunere că sumele ar fi fost risipite. A, nu, e un om foarte cinstit. Dar trebuia pus capăt acestui sistem vechi și patriarchal de a conduce treburile nobilimii." A cincea zi a avut loc alegerea mareșalilor de județ. A fost o zi destul de furtunasă pentru unele județe. În județul selesnev. Sviarski a fost ales în unanimitate, fără balotaj. Și în aceeași zi, el de o masă la dânsul acasă. Capitolul 27 Alegerea mareșalului gubernial se hotărâse pentru ziua a șasea. Atât sările mari cât și cele mici erau înțesate de nobili care purtau fel de fel de uniforme. Multă lume sosia abia în ajunul acelei zile. Pe săl se întâlneau cunoscuți care nu se văzuseră de mult. Unii veniseră din Crimea, alții din Petersburg, câțiva din străinătate. Dezbaterile se desfășurau înaintea mesei mareșalului nobilimi sub portretul țarului. În sala cea mare și în sările cele mici, nobilii se grupau pe tabere. Se vedea că fiecare grupare avea taine față de celelalte, după privirile ostile și pline de neîncredere, după vorba care amuțea la apropierea unor persoane străine și după faptul că unii se retrăgeau șoptind pe câte un coridor îndepărtat. După înfățișare, nobilii se despărțau vădit în două tabere, cei bătrâni și cei tineri. Cei bătrâni purtau în mare parte uniforme de nobil de modă veche, încheiate până la gât, spade și pălării, ori uniformele lor din timpul serviciului la marină, cavalerie sau la infanterie. Uniformele demodate ale nobililor bătrâni erau cu umerii bufanți, strâmte și scurte în talie, de parcă cei ce le purtau ar mai fi crescut. În schimb, Tineretul purta uniforme de nobil cu pieptul deschis, cu talia joasă, largi în umeri, cu vesta albă sau uniforme cu guler negru și lauri brodați deasupra, ca funcționarii Ministerului de Justiție. De asemenea, tinerii purtau și uniforme de curteni, care împodobeau pe alocuri sala. Dar împărțirea între tineri și bătrâni nu în tocmai cu gruparea nobililor pe tabere. După cele observate de Levin, unii tineri făceau parte din partidul vechi, și din potrivă alții, nobili mai bătrâni, vorbeau în șoapte cu Sviașschi, fiind de bună seamă partizani înflăcărați ai partidului nou. Levin se afla într-o sală mică, unde se fuma și se luau gustări, lângă un grup de tineri și trăgea cu urechea la cele ce vorbeau, încercând zadarnic să înțeleagă ce vreau să spună. Sergei Ivanovici era centrul unui grup. Îi asculta pe Sviașschi și pe Hluiustov, mareșal în alt județ, care făcea parte din partidul lor. Hliustov nu vrea să se ducă împreună cu ceilalți reprezentanți ai județului său ca să ceară lui Snetkov să candideze, iar Sviarski încerca să-l convingă. Sergei Ivanovici îi încumința planul. Levin nu înțelegea ce interes avea partidul advers să pună candidatura unui mareșal pe care vroia să-l răstoarne. Stepan Arcadici, care tocmai luase o gustare și băuse un pahar de vin, se apropie de dânsii în uniforma sa de șambelan, ștergându-se la gură cu o batistă parfumată, privită cu un chenar pe margini. Sergei Ivanovici, ne ocupăm pozițiile?" anunță Oblonski netezindu-și favoriții. După ce ascultă câteva crâmpie de discuție, Stepan Arkadich întări părerea lui Sviarski. Un singur județ e destul. Dacă s-ar amesteca Sviarski, s-ar da pe față opoziția." zise Oblonski cuvintele lui fiind înțelese de toți, afară de Levin. Cei costa? costea?" Mi se pare că ai prins și tu gust de asemenea treburi," spuse el lui Levin, luându-l de braț. Levin ar fi fost mulțumit să prindă gust de treburile astea, dar nu putea pricepe nici măcar despre ce era vorba. Îndepărtându-se câțiva pași de cei ce discutau, Levin își arătă nedumerirea în privința necesității de a ruga pe mareșalul guvernial să candideze. O, sancta simplicitas! O, sfântă nevinovăție!" exclamă Stepan Arcadici și îl lămuri clar și pe scurt despre cele proiectate. Dacă toate județele l ar fi rugat pe mareșalul guvernial să-și pună candidatura, ca la alegerile precedente, acesta ar fi fost ales cu toate bilele albe. Iată ce trebuia evitat. Acum opt județe erau de acord să-i pună candidatura, dar dacă două județe refuzau, Snetkov putea renunța atunci cei din partidul vechi puteau alege alt candidat de-al lor, dejucând astfel toate planurile. Dar dacă numai un singur județ al lui Sviașschi nu l-ar ruga să candideze, Snedkov s-ar prezenta la alegeri, propus și sprijinit intenționat, pentru ca partidul potrivnic să-și greșească socotelile. Iar atunci când va fi desemnat un candidat dintre ai noștri, acesta va fi ales cu un număr și mai mare de voturi. Levin înțelese, dar nu tot. Vreau să mai pune câteva întrebări, însă toată lumea a început deodată să vorbească, să facă zgomot și să se îndrepte spre sala cea mare. Ce s-a întâmplat? Ce e? Pe cine? Mandat? Cui? Cei? Dezmint? Nu-i vorba de mandat? Nu-l admit pe Flerov. Ce ar face că e urmărit de justiție? Atunci n-au să primească pe nimeni. E o ticăloșie. Legea!" Au zile Levin din toate părțile. Împreună cu toți ceilalți care se grăbeau, de parcă le era frică să nu scape ceva, Levin se îndreptă spre sala cea mare și, înghesuit de nobil, se apropie de masa președințială, în jurul căreia mareșalul nobilimii, Sviașchi și alți conducători discutau cu aprindere. Capitolul 28 Levin stătea destul de departe. Lângă dânsul, un nobil răsufla greu și horcăia, iar altul scârția cu tălpile lui groase, împiedicându-l să audă bine. De departe, el auzi numai intonațiile ale mareșalului guvernial, apoi vocea țipătoare a nobilului sarcastic și, în sfârșit, glasul lui Sviașschi. Dezbăteau din cât putu el pricepe, înțelesul unui articol de lege și sensul cuvintelor pus sub urmărire. Mulțimea se dedu la o parte ca să facă locul lui Sergei Ivanovici, care se apropia de masă. După ce nobilul cel sarcastic și sprăvi cuvântarea, Cosnășev spuse că, după părerea lui, cel mai bun lucru ar fi să se consulte articolul din lege și rugă pe secretar să caute articolul cu pricina. În articol se spunea că, în caz de dezacord, trebuia să se treacă la vot. Sergei Ivanovici citi articolul și începu să explice înțelesul lui. Dar un moșier înalt, gras, adus de spate, cu mustățile cănite, care purta o uniformă strâmtă, cu gâtul proptit la spate într-un guler înalt, îl întrerupse. Se apropie de masă și lovind cu inelul în ea, început să strige cât îl ținea gura. La vot, la bile! N-ave ce să mai discutăm! La bile! Câteva glasuri răsunau deodată, iar nobilul cel înalt, cu inelul, supărându-se tot mai mult, striga din ce în ce mai tare. Nu se putea însă înțelege niciun cuvânt din ceea ce spunea. Susținea, de fapt, tot ceea ce propusese și Sergei Ivanovici, dar îl întrerupsese numai din dușmănie împotriva acestuia și a taberei sale. Dușmania aceasta cuprinse întregul lui grup și stârnia aceeași înverșunare, deși ceva mai cuvincioasă din partea adversă. Se auzi răstrigăte. În câteva clipe se iscă o astfel de învălmășeală, încât mareșalul gubernial se văzuse nevoit să facă apel la ordine. La vot, la vot!" Nobilii vor înțelege, ne vărsăm sângele, încrederea monarhului, nu vă uitați la mareșalul gubernial, el nu ne poate porunci, despre altceva e vorba, la bile vă rog, asta e murdărie." Se auzeau din toate părțile glasuri înveninate, furioase. Privirile și chipurile erau mai stârnite și mai furioase decât cuvintele. Exprimau o ură neîmpăcată. Levin nu înțelegea în ruptul capului despre ce era vorba. Se mira de patima care îi cuprinsese pe toți, dezbătând chestiunea dacă trebuia ori nu să pune la vot cazul Flerov. Levin uitase silogismul, după cum îi explică mai târziu Sergei Ivanovici, că mareșalul gubernial trebuia răsturnat pentru binele obștesc, că pentru răsturnarea mareșalului era nevoie de majoritatea bilelor, că pentru obținerea majorității bilelor trebuia să i se dea lui Flerov dreptul de vot, iar pentru recunoașterea acestui drept de vot trebuia explicat sensul legii. Un singur vot poate hotărâi toată chestiunea, de aceea trebuie să fii serios și consecvent dacă vrei să slujești binele obștesc, Încheie Sergei Ivanovici. Dar Levin uitase toate acestea și îi venea greu să-i vadă pe acești oameni cum se cade, pe care îi respecta, într-o stare de surecitare dușmănoasă atât de neplăcută. Ca să scape de acest sentiment apăsător, Levin, fără să aștepte sfârșitul dezbaterilor, se retrase într-o sală unde nu erau decât la cheii de la bufet. Văzând la lucru pe chei care ștergeau farfurii sau așezau tacămuri și păhăruțe, văzându-le fețele liniștite și inviorate, îl cuprinse un sentiment neașteptat de ușurare, de parcă ar fi ieșit la aer curat dintr-o daie îmbăxită. Începu să se plimbe încoace și încolo, uitându-se cu plăcere la ei. Îi plăcu mai ales un lacheu bătrân cu favoriți cărunți, care se uita de sus la chelnerii tineri și, fără să țină seama că aceștia îl luau un râs, îi învăța cum trebuie să așeze șervetele. Constantin Dimitric tocmai era gata să intre în vorbă cu lacheul cel bătrân, când secretarul tutelelor nobiliare, un bătrânel care avea specialitatea de a cunoaște pe toți nobilii din guvernie, după numele lor și după cel patronimic, îi atrase atenția în altă parte. Constantin Dimitrici, poftiți, zise bătrânelul. Vă caută fratele dumneavoastră. S-a pus la vot propunerea. Levin intră în sală, primi o bila albă și, mergând de urma lui Sergei Ivanovici, se apropie de masa lângă care stătea Sviașschi, cu un aer impozant și ironic, ținându-și barba în pumn și parcă mirosind-o. Sergei Ivanovici, vârând mâna în cutie, își depuse undeva bila și, făcând locul lui Levin, se opri alături. Levin se apropie, dar, uitând cu totul despre ce era vorba, se zăpăci și întrebă pe Sergei Ivanovici. Unde s-o pun?" Întrebase foarte încet, nădăjduind că nu va fi auzit de acei din jurului care dau de vorba. Dar tocmai atunci vorba încetă și întrebarea lui necuvincioasă fu auzită. Sergei Ivanovici se posomorâ. După convingerea fiecăruia, răspunse aspru Cosneșev. Unii zâmbiră. Levin roșii vări repede mâna sub postav și puse bila la dreapta, deoarece o ținea în mâna dreaptă. După ce depuse Bila, Constantin Dimitrici își aminti că trebuia să vâră în același timp mâna stângă și o vâră. Dar era prea târziu. Se fâstâce încă mai mult și se retrase repede în fundul sălii. 126 de voturi pentru, 98 de voturi contra. Răsună glasul secretarului, care nu pronunța R. Apoi se auziră râsete. Se găsiseră în cutie un nasture și două nuci. Nobilul a fost admis la vot, partidul nou ieșise învingător. Dar partidul vechi nu se dădea bătut. Levin a auzit cum nobilii îl rugau pe Snetkov să-și pună candidatura. Văzut cum o mulțime de nobili îl înconjurare pe mareșalul gubernial al nobilimii care spunea ceva. Levin se apropie de dâns răspunzând nobililor, Snetkov vorbea despre încrederea nobilimii, despre dragostea ei pentru dânsul, de care nu era vretnic, deoarece tot meritul lui sta numai în devotamentul arătat nobilimii, căreia îi închinase 12 ani de slujbă. Repetă de câteva ori cuvintele. Am slujit cât m-au ajutat puterile, cu dreptate și cu credință. Vă prețuiesc și vă mulțumesc. Deodată se opri din pricina lacrimilor care îl podidiseră și ieși din sală. Oare aceste lacrimi izvorâsără din conștiința nedreptății cei se făcuse, din dragostea lui pentru nobilime sau din pricina situației încordate în care se afla, simțindu-se înconjurat numai de dușmani? De fapt, însă, emoția lui trecut din om în om. Cei mai mulți nobili erau mișcați. Levin a avut și el un sentiment de duioșie pentru Snetkov. În ușă, mareșalul gubernial se ceunii piept în piept cu Levin. Scuzați-vă, rog," zise mareșalul, ca și cum ar fi fost vorba de un necunoscut. Dar, recunoscându-l, îi zâmbi sfios. Lui Levin îi se păru că mareșalul vroise să spună ceva, însă nu putuse din pricina emoției. Expresia feței sale și întreaga lui înfățișare, în uniformă, cu decorații și pantalone albi cu galoane, mersui grăbit, totul amintea lui Levin o fiară încolțită, care își vede sfârșitul cu ochii. Această expresie a feței mareșalului îl înduioșă în chip deosebit pe Levin, deoarece chiar cu o zi înainte, pusese la dânsul acasă în chestiunea tutelei și îl văzuse în toată măreția sa de cap al familiei. O casă mare cu mobilă veche, bătrânească, niște feciori bătrâni, nedichisiți, cam murdari, dar respectuoși, de bună seamă foști iobagi și care nu-și schimbaseră stăpânul. Nevastă sa, grasă, blândă, cu o de dantele pe cap și un șal turcesc pe umeri, alinta o nepoțică drăguță, fetița fiicei sale. Un băiat voinic, elev în clasa a șasea de liceu, se întorsese de la școală și, dând bună ziua tatălui său, îi se mâna grasă. Vorbele și gesturile blânde, cuvincioase, ale stăpânului, Trezise fără voie în sufletul lui Levin un sentiment de respect și de simpatie. Bătrânul acesta îl înduioșa acum pe Levin, i stârnea milă. Vreau să-i spună ceva plăcut. Nădăjduiesc că veți rămâne mareșalul nostru, îi spuse Levin. Nu cred, îi răspunse mareșalul uitându-se speriat împrejur. Am ostenit, sunt bătrân. Se găsesc oameni mai vrednici și mai tineri decât mine care să mă înlocuiască. Mareșarul se strecura apoi pe o ușă laterală mică. Sosii clipa cea mai solemnă. Trebuia să se treacă la vot. Șefii celor două tabere socoteau pe degete bilele albe și negre. Dezbaterile asupra lui Flerov le dură partidului nou nu numai un vot în plus, ci și un câștig de timp ca să fie aduși trei nobili împiedicați să participe la alegeri datorită uneltirilor partidului vechi. Doi nobili care aveau darul betiei fusese rămbătați de partizanii lui Snetkov, iar celui de-al treilea ei se furase uniforma. Aflând despre aceasta, partidul nou a avut timp în cursul dezbaterilor asupra lui Flerov să trimită pe unii de lor să ducă o uniformă nobilului în încurcătură și să aducă la ședință pe unul dintre cei doi alegători beți. Pe unul l-am adus. L-am stropit cu apă, zise moșierul care se dusese după dânsul, apropiindu-se de Sviaschei. Așa cum e, merge. Nu-i prea beat, n să cadă, Întrebă să vi-aș din cap. Nu, se ține bine, numai să nu-l mai îmbete aici din nou. Am spus bufetierului să nu-i mai da de băut pentru nimic în lume. Capitolul 29 Sala îngustă în care lumea fuma și lua gustări era plină de nobili. Frământarea spora mereu. Pe fețele tuturor se citea neliniștea. Se unde undeosebi șefii care cunoșteau toate amănuntele și numărul bilelor. Ei conduceau lupta. Ceilalți însă, întocmai ca o trupă a bătăliei, deși se pregăteau și ei de luptă, umbleu deocamdată după distracții. Unii luau câte o gustare în picioare sau la masă, alții se plimbau încoace și încolo, prin încăperea aceea lungă, fumând și vorbind cu prietenii pe care nu-i văzuseră de mult. Lui Levin nu era foame și nici nu fuma. Nu vrea să stea de vorbă cu ai săi, cu Sergei Ivanovici, Stepan Arkadich, Sviașchi și alții, deoarece Evronski, îmbrăcat în uniformă de curtean, Discuta cu un sufletire cu dânși. Constantin Dimitrici le văzuse pe Vronski încă din ajun, la alegeri, și locolise stăruitor, fiindcă nu dorea să le întâlnească. Se apropie de fereastră și se așeză, cercetând cu privirea grupurile de nobili și ascultând cele ce se vorbeau în jurul său. El cuprinse tristețea, mai cu seamă fiindcă toți, după cum vedea el, erau un suflețiți îngrijorați și preocupați. Numai el și un bătrânel uitat de Dumnezeu, știrb, în uniformă de ofițer de marină, care se așezase lângă dânsul Molfăinț din buze, nu se interesau de nimic și n-aveau nicio treabă. Ce scroc?" le-am spus, dar nu m-au ascultat. Ce crezi? N-a putut izbuti în trei ani." Vorbea energic un moșier scund adus de spate cu plete pomădate care îi cădeau peste gulerul cusut cu fir al uniformei, bătând tare cu tocul cismelor noi cu care se gătise de alegeri. Aruncând o privire plină de nemulțumire asupra lui Levin, moșierul le întoarse brusc spatele. Da, eu o afacere murdară, n-am ce spune," rosti un moșier pipernicit cu glasul subțirel. Apoi un grup mare de moșieri care înconjurau pe un general gras se apropie repede de Levin. Moșierii căutau să vede un loc unde să vorbească neauziți de nimeni. Cum îndrăznește să spună că am pus i fure pantalonii? Îmi închipui că și-a băut singur." Îl dau dracului câte ei el de prinț, să nu mai spună asemenea lucruri. Asta e mișelie." Dar dați-mi voie, ei se întemeiază pe un text de lege." Vorbeau unii în alt grup. Soția trebuie să fie și ea nobilă." La dracul cu toate textele astea, eu vorbesc deschis. De aceea suntem nobili. Să avem încredere." Excelență, un pahar de șampanie." Alt grup se ținea de un nobil care striga ceva în gura mare. Era unul dintre cei doi care fuseseră îmbătați. Am sfătuit totdeauna pe Maria Semeonova să dea moșia în arendă, n -are ce pierde. Adminter nu poate să o scoată la capăt. Se auzi vocea plăcută a unui moșier cu mustăți albe, care purta o uniformă veche de colonel de stat major. Era același moșier pe care le întâlnise Levin la Sfiaschi. Îl recunosc numai decât. Moșierul îl privi și el. Se salutară. Îmi pare bine de întâlnire, cum de nu? Îmi aduc perfect aminte. Ne-am cunoscut anul trecut la Nicola Ivanovici, mareșalul. Ei, cum merge gospodăria dumitale? Îl întrebă Levin. Tot așa, în pierdere, răspunse moșierul, oprindu-se în dânsul cu un zâmbet resemnat și liniștit, ca și cum nici nu s-ar putea să fie altfel. Dar dumneata, cum de-ai picat în guvernia noastră? Îl întrebă moșierul. Ai venit să ei parte la această lovitură de stat? Zise el pronunțând accentuat, dar prost, cuvintele lovitură de stat în franțuzește. Toată Rusia pare să se fie adunat aici. Sunt șambelani, poate și miniștri, spuse moșierul, arătând spre silueta reprezentativa lui Stepan Arcadici, în pantaloni albi și cu tunică de șambelani, care se plimba cu un general. Trebuie să mărturisesc că nu prea înțeleg importanța acestor alegeri. Mărturisii Levin Moșierul îl privi Dar ce este de înțeles aici? N-au niciun rost E o instituție învechită care se menține numai în virtutea inerției. Privește numai uniformele Și ele spun că e o adunare de judecători de pace De membrii permanenți și așa mai departe Nu de nobili Atunci dumneata de ce ai venit? Îl întrebă Levin Mai întâi din obișnuință Apoi pentru menținerea relațiilor dintr-un fel de datorie morală. Și ca să spun drept, am și interesele mele. Ginerele meu vrea să fie ales membru permanent. Nu e un bogat, trebuie să-i dau o mână de ajutor. Dar domnii ăștia, de ce vin? Întrebă moșierul arătându-l pe domnul cel sarcastic, care vorbise la masa mareșalului nobilinii. E o nouă generație de nobili. Nouă, da, dar nu de nobili. Ei sunt proprietari de pământ, iar noi moșieri. Ca nobili, ei își tăie singur craca de sub picioare. Dar dumneata spune că e o instituție învechită. De învechită e învechită. Totuși ar fi trebuit să fie respectată. El de pildă pe Snetkov. Că suntem buni, ori răi, dar noi am străbătut o cale de o mie de ani. Uite, să zicem că vrei să-ți faci o grădiniță în fața casei. Ridici planul și când colo vezi că tocmai în locul acela crește un copac de o de ani. Deși inoduros și străvechi, n se să pentru niște straturi de flori, ci rânduiești așa straturile ca să te poți folosi și de copac. Un arbore ca ăsta nu crește într-un an. Rosti cu prudență moșierul și schimbă numai decât vorba. Ei, dar gospodăria dumitale cum mai merge? Nu prea strălucit. Îmi aduce un venit de 5%. Și încă fără să pui la socoteală munca dumitale, are și ea o valoare. Să luăm cazul meu. Înainte de a mă fi apucat de agricultură, aveam o slujbă de la care primeam 3.000 de ruble. Acum muncesc mai mult decât la slujbă și, ca și dumneata, am un venit tot de 5%. Și mai spun și bogda proste. Așa că munca mea e aproape pe degeaba. Atunci de ce o mai faci dumneata dacă n-ai decât pierdere? Uite așa, ce să fac? M-am obișnuit și afară de asta știu că așa trebuie. Mai mult încă, adăugăm oșierul în verbă, rezemându-se de fereastră. Fiului meu nu-i place deloc agricultura. Are să ajungă poate un savant, așa că nu va avea cine să-mi ducă mai departe munca. Totuși eu mă îndărădnicesc și muncesc înainte. Chiar anul ăsta mi-am făcut o grădină. Da, da, în cuvință Levin. E tocmai așa cum spui dumneata. Eu îmi dau mereu seama că gospodăria mea nu-mi dă niciun beneficiu adevărat și totuși muncesc. Simt că am o datorie față de pământ. Dar încă ceva, urmă moșierul. Vine de unăs la mine un vecinal meu, un negustor. Vizităm gospodăria parcul. Uite, Stepan Vasilici, zice el, totul e în bună rânduială la dumneavoastră. Numai parcul e lăsat în părăsire. Dar parcul meu e în cea mai bună ordine. Eu unul, zice, aș te tei ăștia, dar atunci când au sevă. Ai aici o mie de tei. De pe fiecare trunchi ar ieși coajă multă. Astăzi curmeiul are preț bun. Da, aștea și niște tei tineri. Cu banii ăștia, negustorul ar fi cumpărat vite sau pământ pe nimica toată și l-ar fi dat în arendă de la mujici, adăugă zâmbind Levin, căruia i se făcuse și lui probabil de multe ori asemenea socoteli. Unul ca ăsta strânge avere, dar dumneata și cu mine ne mulțumim să ne ajute Dumnezeu a ne păstra ce avem și a ne lăsa averea copiilor. Am auzit că te-ai însurat, zise moșierul. Da răspunse Levin cu plăcere și cu mândrie. Da, asta e foarte ciudat, urmă el. Trăim fără nicio socoteală. Parcă am fi fost pușca vestalele din antichitate să păzim cine știe ce foc sacru. Moșierul de-abia zâmbi pe sub sale albe. Sunt și printre ai noștri unii, de pildă prietenul nostru Nicolae Ivaneci sau Contele Vronski, stabilite de curând prin apropiere, care vor să introducă industria agronomică. Asta însă n-a dus până acum la nimic. Omoară capitalul și atât. Dar de ce nu suntem în stare să facem și noi ca negustorii? De ce nu ne tăiem parcurile pentru curmei de tei? Întrebă vine revenind de la un gând care l-o uimise. Tocmai fiind că, așa cum ai spus, păzim un foc. Iar ceea ce fac ei nu e treabă de nobil. Misiunea noastră de nobili nu e aici, la alegeri, ci acolo, în bărlogul nostru. Există un instinct de castă care îți spune ce se cuvine și ce nu se cuvine să faci. Să luăm de pildă pe mujici. Mă uit la dâns și uneori, când omul e vretnic, ia în arendă cât mai mult pământ. Oricât de prost ar fi pământul, el ară mereu, tot fără nicio socoteală, curată pierdere. Ca și noi, în cuvință Levin. Mi-a făcut foarte mare plăcere să te revăd, adăugă el văzând că se apropie Sviașschei. Ne-am revăzut pentru întâia oară de când ne-am întâlnit la dumneata," zise moșierul și-a mai stat de vorbă. Ați bărfit noua stare de lucruri?" întrebă zâmbind Sviarski. Păi, se putea altfel? Ne-a mai ușurat inima." Capitolul 30 Sviarski îl luă pe Levin de braț și îl duse la ei săi. Acum Levin nu-l mai putut ocoli pe Vronski. Acesta stătea lângă Stepan Arcadici și Sergei Ivanovici și se uita tocmai în partea lui Levin care se apropia. Îmi pare foarte bine. Mi se pare că am avut plăcerea să vă întâlnesc la prințesa Șcerbațcaia." Își aminti Vronski întinzând mâna lui Levin. Da, îmi aduc aminte foarte bine de întâlnirea noastră." Răspunse Levin și, făcându-se stacojiul la față, întoarse numai decât capul spre fratele său și început să vorbească. Vronski zâmbi ușor și urmă convorbirea cu Svyaski, neavând probabil nicio dorință de a sta de vorbă cu Levin. Dar acesta, în timp ce vorbea cu fratele său, își întorcea mereu capul spre Vronski, gândindu-se ce să spună ca să-și dragă mojicia. Unde ați ajuns?" întrebă Levin, întorcându-se spre Svyaski și Vronski. Totul atârnă de Snetkov. Trebuie să renunțe ori să accepte." răspunse siviaski. Și ce a făcut? A acceptat. Nu. Aici e toată chestiunea. N-a spus nici da, nici nu," răspunse Vronski. Dar dacă nu renunță, cine își va pune candidatura?" întrebă Levin uitându-se la Vronski. Cine vrea?" răspunse Sviaschi. Dunatați îți candidatura?" întrebă mai departe Levin. Eu în niciun caz." răspunze încurcat Sviaschi, aruncând o privire speriată domnului sarcastic care stătea lângă dânsul cu Sergei Ivanovici. Atunci cine?" Nevedovski?" urmă Levin simțind că începe să calce în străchin. Dar a doua întrebare era și mai boacănă,